Довго стояла Оксана, роздумуючи над дивними ковалевими словами. Усе всередині її щось казало, що вона занадто жорстоко повелася з ним. Що коли він справді наважиться на що-небудь страшне? Чого доброго? А? може він згоря намислить закохатися в іншу і сло на стане називати її першою красою на селі? Та ні. Він мене кохає. Я така гарна. Він мене ні за що не проміняє. Він жартує, прикидається. Не мине й хвилин десять, як він, мабуть, прийде глянути на мене. Я й справді сувора. Треба йому дати, ну, ніби з поцілувати себе. Ото він зрадіє. І пустотлива красуня вже жартувала зі своїми подругами Стривайте, сказала одна з них. Коваль забув мішки свої. Гляньте, які страшні мішки! Він не по-нашому наколидовав. Я думаю, сюди по цілі чверті барана кидали, а ковбаст та хліба, мабуть, і не злічити. Розкіш, усі свята можна об'їдатись. Це ковалеві мішки? підхопила Оксана. «Тягнемо марші їх до мене у хату та подивимось гарненько, чого він сюди наклав!» Всі, сміючись, схвалили таку пропозицію. «Але ми не піднімемо їх!» – закричала вся юрба гуртом, цілкуючись зрушити мішки. «Постривайте!» – сказала Оксана. «Побіжимо худенько посанки та одвезімо ними!» І гурт побіг посанки. Полоненим дуже надокучило сидіти у мішках, дарма що дяк, розколупав для себе пальцем чималу дірку, коли б ще не було народу, то, може, він і знайшов би спосіб вилізти, але вилізти з мішка при всіх, показати себе на сміх, це стримувало його, і він вирішив зачекати. Злегка тільки покректуючи під невічливими чубовими чобітьми, Чуб сам не менше бажав волі. Відчуваючи, що під ним лежить щось таке, на чому сидіти, страх було незручно. Та коли почув, що вирішила його донька, то заспокоївся і не хотів уже вилазити, міркуючи, що до хати своєї треба було б пройти принаймні сотню кроків, а то ще й другу. А вилізши, треба перечепуритися, застебнути кожуха, підперезатись, скільки роботи, та й капелюх залишився в солохи. Нехай же краще дівчата довезуть на санках. Але сталося зовсім не так, як сподівався чуб. Тоді як дівчата побігли за санками, сухорлявий кум виходив. Із шинку, збентежений і не в доброму гуморі. Шенкарка аж ніяк не хотіла давати йому в борг, він хотів було дождатися в шинку, може, таки прийде який-небудь побожний дворянин і почастує його. Але, як навмисне, всі дворяни сиділи собі вдома, і, як чесні християни, їли кутю серед своїх домашніх. Роздумуючи про Розпусту смаків та дерев'яне серце жидівки, що продавала горілку, кум набрів на мішки і здивувався. «Бач, які мішки хтось покинув на дорозі!» – сказав він, оглядаючись на всі боки. «Мабуть, тут і свинина є!» «Полізло ж комусь щастя накалюдувати стільки всякої всячини!» Які страшні мішки! Нехай понабивану їх самих гречаниками та коржами, і то добре. Хоч би були тут самі тільки паляниці, і то смачно. Жидівка за кожну паляницю дає восьмого горілки. Потягти швидше, щоб хтось не побачив. Тут узяв він собі на плечі мішок з чубом та дяком, але відчув, що той занадто важкий. «Ні, самому буде важко нести», – промовив він. А ось, як навмисно йде ткач шапуваленко. «Здоров, був, Остапе!» «Доброго здоров'я», – сказав зупинившись ткач. «Куди йдеш?» «А, так, іду, куди ноги йдуть». «Поможи, чоловіче, добрий, мішки віднести». Хтось калядував та й покинув серед дороги. Добром поділимося пополам. Мішки? А з чим? Мішки? З книшами чи з паляницями? Та думаю, всього є. Тут висмикнули вони по хапцям істину палки, поклали на них мішок і понесли на плечах. Куди ж понесемо його? До шинку? спитав дорогою ткач. Воно і я так думав, щоб до шинку. Та проклята жидівка не повірить. Подумає ще, що де небудь украли. До того ж я тільки на шинку. Ми віднесемо його до мене в хату. Нам ніхто не стане на перешкоді жінки немає вдома. Чи справді ж нема вдома? Спитав обережний ткач. Слава богу, мене зовсім ще без розуму. сказав кум. Чорт би поніс мене туди, де вона. Вона певно тягатиметься з бабами до світанку. Хто там? закричала кумова жінка, почувши шум у сінях, вчинений приходом двох приятелів з мішком і відчиняючи двері. От тобі й на. Промовив ткач, опустивши руки. Кумова жінка була такий скарб, якого чимало на білому світі. Так само, як і чоловік, вона майже ніколи не сиділа вдома, а мала на увесь день терлася по кумасях та заможних бабусях, хвалила та їла з великим смаком і билася тільки ранками з чоловіком, бо лише в цей час і бачила його. «Хата їхня!» Була удвоє старша за шаровари волосного писаря, покрівля в деяких місцях була без соломи, з тину видно було самі рештки, бо всякий, хто виходив з дому, ніколи не брав ціпка на собак, сподіваючись, що проходитиме повз кумів город і висмикне, який схоче з його тину. В печі не топилося днів потри. Все, що тільки напросить ніжна дружина в добрих людей, ховала вона, як умога далі від свого чоловіка, і часто самоправно відбирала в нього здобич, якщо тільки він не встигав пропити її в шинку. Кум, хоч завжди перебував у байдужому гуморі, не любив поступатися перед нею, і тому, мало не завжди, виходив із дому з синцями під очима. А люба половина, ойкаючи, пленталася розказувати бабам про бешкетництво свого чоловіка та про побої, яких зазнала вона від нього. Тепер можна собі уявити, як були спанталичені ткач і кум таким несподіваним явищем. Спустивши мішок, вони заступили його собою і покрили полами, та вже було пізно. Кумова жінка, хоч і погано бачила старими очима, проте мішок помітила. "О, це добре", сказала вона з таким виглядом, у якому помітна була радість Шуліки. "Це добре, що накалядували стільки. Отак От завжди роблять добрі люди. Тільки я думаю, десь поцупили. Покажіть мені зараз же «Чуєте? Покажіть! Покажіть зараз такі мішки ваші!» «Лисий дідько тобі покаже, а не ми», – сказав підбадьорюючись кум. «Тобі яке діло?» – сказав ткач. «Ми наклюдували, а не ти». «Ні, ти мені покажи, мерзений п'янюго!» Окрикнула жінка, вдаривши високого кума кулаком у підборіддя, добираючись до мішка. Але ткач і кум мужньо відстояли мішок і примусили її податися назад. Не встигли вони опам'ятатись, як дружина вискочила в сіні вже з коцюбою в руках. Хвацько луснула коцюбою чоловіка по руках, ткача по спині і вже стояла біля мішка. Як же це ми допустили? сказав ткач, опам'ятавшись. Еге, як ми допустили? А чому ти допустив? сказав спокійно кум. У вас коцюба, видно, залізна, сказав після недовгої мовчанки ткач, чухаючи спину. Моя жінка купила того року на ярмарку коцюбу, дала півкопи але та нічого, не боляче. Тим часом переможниця жінка, поставивши на долівку каганець, розв'язала мішок і заглянула в нього. Та, мабуть, старечі очі, що так добре побачили мішок, цього разу помилились. Е, та тут лежить цілий кабан!» скрикнула вона, плеснувши з радості в долоні. Кабан. Чуєш цілий кабан. штовхав ткач кума. А все ти й винен. Що ж робити? промовив, знизуючи плечима Кум. Як що? Чого ми стоїмо? Відберімо мішок. Ну, починай. Іди геть. Геть. Це наш кабан. кричав, виступаючи, ткач. Геть. «Гей, чортова баба, це не твоє добро. казав наближаючись кум. Жінка взялася знову за коцюбу, але чуб на цей час виліз із мішка і став посеред сіней, потягаючись, як людина, що тільки но прокинулася після довгого сну. Кумова жінка скрикнула, вдаривши ополе руками І всі мимоволі пороззявляли роти. «Що ж вона, дурна? Каже, кабан. Це не кабан», – сказав кум, вилячивши очі. «Бач, якого чоловіка кинути в мішок?» – сказав ткач, заткуючи з переляку. «Що хоч кажи, хоч лусни, а не обійшлося без нечистої сили. Він же не проліз у вікно». «Це кум!» – скрикнув, придивившись кум. «А ти ж думав, хто?» – сказав Чуб, посміхаючись. «Що, гарно я втяв з вами штуку, а ви, мабуть, хотіли мене з'їсти замість свинини. Стривайте ж, я вас потішу. В мішку лежить ще щось. Коли не кабан, то, мабуть, порося чи інша живність». Підо мною без перестанку щось ворушилось. Ткач і кум кинулись до мішка. Господиня дому вчепилася з іншого боку, і бійка щинилася б знову, якби дяк сам, побачивши тепер, що йому нема куди дітись, не видряпався з мішка. Кумова жінка, остовпівши, випустила з рук ногу, за яку почала була тягти дяка з мішка. «Ось і другий ще!» – скрикнув злякано ткач. «Чорт зна, як повелось на світі! Голова обертом! Ще! На ковбаси і поляниці а людей кидають у мішки!» «Це дяк!» – промовив здивований більше всіх Чуб. «От тобі й маєш! От так, Солоха! Посадовити в мішок...» Тож то я бачу в неї повна хата мішків. Тепер я все знаю. У неї в кожному мішку сиділо по два чоловіки. А я ж гадав, що вона лише мені одному. От тобі, Солоха!» Дівчата трохи здивувались, не знайшовши одного мішка. «Та нічого робити, досить з нас і цього», – щепетала Оксана. Всі гортом взялися до мішка і поклали його на санки. Голова вирішив мовчати, міркуючи, коли він закричить, щоб його випустили і розвязали мішок, дурні дівчата розбіжаться, подумають, що в мішку сидить диявол, і він залишиться на вулиці, може й до завтра. Дівчата тим часом, дружно взявшись за руки, помчали як вихор із санками по скрипучому снігу. Багато хто з них, пустуючи, сідали на санки, шию, вилазили навіть на самого голову. Голова вирішив перетерпіти все. Нарешті приїхали, відчинили навстіж сині хатні двері та з реготом втягли мішок. «О, дивимось, що тут лежить!» – закричали всі – кинувшись розв'язувати. Тут гикавка, що не переставала мучити голову весь час, коли він сидів у мішку, так посилилась, що він почав гикати та кашляти на все горло. «Ой, тут сидить хтось!» – закричали всі, і з переляку кинулись до дверей. «Що за чорт! Куди це вас несе, мов очманілих?» Сказав, ходячи у двері, Чуб Ой, тату Промовила Оксана У мішку сидить хтось У мішку? Де ви взяли цей мішок? Коваль кинув його серед дороги Сказали всі враз Ну так хіба ж не казав я Подумав собі Чуб Чого ж ви злякалися? Подивимось. А ну, чоловіче, прошу не погніватися, чи не називаємо на ім'я та по-батькові. Вилазь з мішка. Голова виліз. Ой! Скрикнули дівчата. І голова вліз туди ж, сказав сам до себе вражений чуб, оглядаючи його з голови до ніг. Он як! Е... Більше він нічого не міг сказати. Голова і сам був не менш збентежений і не знав, що казати. «Мабуть, на двері холодно?» – сказав він, звертаючись до Чуба. «Морозець є», – відповів Чуб. «Дозволь спитати тебе, чим ти мастиш свої чоботи?» «Смальцем чи дьохтем?» Він хотів не те сказати. Він хотів спитати, як ти, голову, заліз в цей мішок. Але сам не зрозумів, як вимовив зовсім інше. «Дьохтем краще», – сказав голова. «Ну, бувай здорове, чубе». І, насунувши капелюха, вийшов з хати. «Навіщо це я запитав з дуру, чим він мастить чоботи?» Промовив чуб, поглядаючи на двері, куди вийшов голова. «Ну і, Солоха, такого чоловіка засадити в мішок. Бач, чортова баба, а я дурень. Да де ж той проклятий мішок?» Кинула його в куток. «Там більше нічого нема», – сказала Оксана. «Знаю я ці штуки. Нічого нема. Дай його сюди. Там ще один сидить. Струсіть його гарненько». «Що? Нема? Бач, проклята баба. А подивитися на неї, як свята, наче із скоромного нічого не брала в рот». Та покинь чуба виливати на дозвіллі свою злість, і вернімося до коваля, бо вже на дворі певна година дев'ята».